Júdás apostolnak közönséges levele Júdás Jézus Krisztusnak szolgálja, Jakabnak pedig atyafia, az elhívottaknak, akik az Atya Istentől megszenteltettek, és Jézus Krisztustól megtartattak. Irgalmasság, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Szeretteim, mivel, hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak nektek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. Mert belopóckodtak valami emberek, akik régen előre beirattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli urat, az Istent, és a mi úrunkat, a Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, amikor a népet Egyiptom földjéből kiszabadította, viszontak azokat, akik nem hittek, elvesztette. És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. Miképpen Szodoma és Gomora és a körültök lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak és más test után jártak, például vannak előttünk tűznek büntetését szenvedvén. Hasonlóképpen mégis ezek is álomba merülvén, a testet megfertőztetik, a hatalmasságot megvetik, és a méltóságokat káromolják. Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá, dorgáljon meg téged az Úr. Ezek pedig azokat káromolják, amiket nem tudnak, amiket pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok azok által megromolnak. Jaj nékik! Mert a Káin útján indultak el, és a Bálám tévegéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el. Ezek szennyfoltokati is szeretett vendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magukat hízlalják víztelen, szelektől hányt vetett fellegek, elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák, tengernek megvadult habjai, a maguk rúdságát tajtékozók, téveigő csillagok, akiknek a sötétség homája van fenntartva örökre. Ezekről is profétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván, Ími eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Ezek zúgolódók, panaszolkodók, a maguk kívánságai szerint járók, szájuk kevésséget szól, haszollesésből személy imádók. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak. Mert azt mondták nektek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolkodók, akik az ő istentelen kívánságaik szerint járnak. Ezek azok, akik külön szakadnak, érzékiek, kikben nincsen szent szellem. Ti pedig, szeretteim, épülvénati szentséges hitetekben, imádkozván szent szellem által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre és könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket. Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és útálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké. Ámen.